Godmorgen og velkommen til Your Investor Morgenheder. Det er onsdag den 7. juni, og i dag starter vi med en historie fra boligmarkedet, der ser ud til at overgå økonomernes prognoser. Vi skal også forbi en myndighed under Sundhedsstyrelsen, der er ude med kritik af brugen af novo-nordisk populære lægemiddel Osempik. Og så runder vi dagens nyhedsoverblik af med historien om de to store kryptobørser Coinbase og Binance, der er kommet i unåde hos det amerikanske børstilsyn. Du lytter til Euron Vester Morgenheder. Mit navn er Adam Geil. Det danske boligmarked har vist sig at være overraskende robust og slår alle prognoser. Det skriver børsen på baggrund af tal fra ejendomsmalerkæden, ejendomsmalerkæden Home. Her fremgår det, at antallet af hus- og lejlighedshandlere steg med omkring 5% fra april til maj i år. Sammenligner man med handelstallene fra november 2022, hvor det stod værst til på boligmarkedet, er lejlighedshandlerne stedet 50% i perioden. Tallet for stigningen i husstallet lyder på 25%. Hos Nykredit mener man, at fremgangen på boligmarkedet blandt andet skyldes lønstigninger, og at danskernes frygt for at miste jobbet er mindsket. Markedet er ved at vende sig til en ny situation, hvor mange har oplevet de største lønstigninger i mere end et årti. I efteråret var der større frygt for, om arbejdsløsheden ville banke op, og nu tyder det på, at vi styrer udenom en recession. Og for mange er der løsnet en knude i maven og troen på, at det hele nok skal gå af øde. Det får flere til at slå til på boligmarkedet, siger boligøkonomi i Nykredit, mere lige Nielsen, til børsen. En afdeling under Sundhedsstyrelsen er nu ude at kritisere, at for mange med type 2-diabetes får lægemidlet Odsenbæk fra Novo Nordisk, uden at have prøvet andre lægemidler først. De mener, at patienterne i højere grad skal prøve andre lægemidler, inden de kan overgå til Novo Nordisk Ozempic. Vi kan se, at mange af de personer, som i dag bliver startet i behandling med en GLP-1 som Ozempic, ikke har forsøgt billigere og ligeværdige alternativer inden, siger Simon Tarp, der er farmacøvt hos Institut for Rationel Farmako Farmakoterapi, også kendt som IRF, til politikken. IAF holder øje med, om brugende lægemidler i Danmark er rationelt, og det er den ikke i øjeblikket, når det kommer til Ozempic, da det er et af de dyreste lægemidler mod diabetes, siger Simon Tharp til avisen. Af de 25.000 patienter, som sidste år kom på behandling og fik tilskud fra det offentlige, var Ozempic den første medicin, som en fjerdedel af dem havde fået mod diabetes. 56 procent sprang flere behandlingsskridt over, skriver politikken. Nyheden kommer efter flere historier fra politikken, der beskriver, hvordan Novos lægemiddel Osambik og WeGo viser sig at være så populære, at regionerne har fået en ekstra regning på op mod en halv milliard kroner, blandt andet skabt af tilbeskud til Novos slankende lægemidler. Og så er vi kommet til de to store kryptobørser Coinbase og Binance, der er kommet i unåde hos det amerikanske børstilsyn SEC. Begge selskaber har i denne uge modtaget søgsmål fra tilsynet, med anklager om, at virksomheden har drevet børs- og malerforretning, uden at være registreret rigtigt til det. Mandag var det Binance, der fik et søgsmål i indbakken, mens Coinbase, der har omkring 80 af sin omsætning i USA, så kunne få en besked fra SEC tirsdag. Og i en meddelelse understreger af formand for SEC, Gary Gensler, at der er tale om alvorlige anklager. De fejl, vi anklager Coinbase for, har frarøvet investorerne vigtig beskyttelse herunder reglerne, der forhindrer svindel og manipulation, sikrer tilstrækkelige offentliggørelser, sikrer mod interessekonflikter og rutinemæssige inspektioner fra SEC, siger han. Som en konsekvens af søgsmålet faldt Coinbase-aktien med 12 procent tirsdag, mens den administrerende direktør i Binance, Changpeng Zhao, har fået barberet 1,4 milliarder dollar af sin formue de seneste dage. Begge børser har dog umiddelbart afvist myndighedernes anklager. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk, at du kan lytte med på Millionærklubben kl. 9.06 og følge nyhederne på euroinvestor.dk i løbet af dagen. Her dækker vi blandt andet Danske Banks nye strategi, som bliver offentliggjort i dag. Husk også at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til din podcast. Tak fordi du lyttede med.